«Невже вигоріло? Сьогодні ввечері о сьомій, тут, сам, з джипом широким. Перше, що зроблю, куплю собі фірмові джинси стрейч. До джипа найбільш пасують. Руслані писанці можна джинси, можна й мені». Нінон блимнула на душмана з зимоком і розстебнула пасок з-підниці. «Не встигнемо? От кінь педальний!» Я кому сказала? Джульєта сьогодні щось запізнювалась. Кепсько їй велося зранку. Шемів покусаний гострими голками зубів рексовичів живіт. Яке сумне маєво оповувало душу. Може, ковбаса допоможе? Жулька видобулася з теплого, належаного закутку. Розім'яла лапи. Спершу передні, гостро випнувши сідницю, а тоді задні, натхнено підвівши писок до зеніту. Акробатичний етюд до зірок. Після гімнастики потрюхикала до розслабону. На причинених дверях білів прямокутник англійською «клозет». «Сказано ж їм, пишіть по-нашому», – прикро подумала Джулієта. «Не розбереш, чекати чи ні». Вирішила трохи повертувати. Невдовзі на шосе з'явилося авто. Зупинилось біля жульки, клацнуло дверцятами. Завта з'явилася Тіна Вовк. Глянула довкола на годинника, торкнула двері, тоді ще раз погрюкала кулаком. «Ну що тобі? Не бачиш? Клозет!» «Валько, це ти?» Здивуванню Ніно не було меж. «Затикайся, муха залетить!» Ну, сестра дорогая, я б не здивувалася, побачивши тут Філіпа Кіркорова. Але тебе? Не така ти вже і красуня, що Філіпа. А я зайду. У нас санітарний день. А в мене хірургійна операція. Дуже важлива. Тут до тебе повинні зайти. Ти собі ганяй тарганів і позирай. А як когось інтересного забачиш, передай від мене. Окей? Тіна простягнула два щільно заклеєні конверти. «Могла б не заклеювати, довіритися сестрі? Ти ж мене знаєш?» – закомизилася Нінон. «Знаю, через те й заклеїла». «Окей, душмане, тут до тебе твоя ухажурка придибала», – гукнула Нінон у підсобку. «І на що ти ото у харчі переводиш?» «Це для мене психотерапія». Немає у світі приємнішого видовища, як сита і удоволена собака. На відміну від людини, її що годуй, що не годуй. Жулька радісно засовалася, заскаволила на знайоме душманове ім'я. Душман відшикрижив у півметра ковбаси. Кушай, Жуля. До дверей підійшла молода, по-сільському вбрана жінка. Невпевнено постукала. Катерино, «Тобі чого?» «Я... мені...» «Тут до мене родич має приїхати здалеку», сказав, проїжджатиме трасою, щоб вийшла сюди. «Я скоро, Ніно, я не заважатиму». Так, к сімі всі гості стали збиратися. Стал воздух тяжелее калуна. «Дошмане, ти стаєш кінозіркою?» Джулієта догризла ковбасу, повела носом, чи не загубила бува якоїсь крихти. Ковбаса таки зарадила. Маєво на серці розтануло, можна жити далі. Жулька обачливо обманула автотіни і ще одне, яке щойно вродилося перед розслабоном. Подальший перебіг подій перебував за межею її зацікавлень. Завта вийшов Анатолій Люмбаго-Романів, провідний столичний адвокат, діловито і солідно попрямував до ресторану. За ним двоє шафоподібних хлопців у довгих кашемірових пальтах. Кворум є? Він огледів аудиторію. Нінон, душмана, Катерину. Часу обмаль, пані і панове, леді джентльмен. «Я не бачу пані, яка називає себе Тіною Вовк». Нінун перевела здивований погляд з люмбага на конверт у своїй руці.